Трохи ображався він на батька, що той досі не дав йому прочитати книгу «В джунглях Африки». Проте, чи зрозумів би він школярем, про що йдеться в книзі Городецького, крім опису мандрівки, полювань чи, як архітектор сам називав ті лови, новим, на той час словом, сафарі. Перед усім увагу Влада привернуло фото двох чоловіків хто вони може один із них Городецький на звороті фотки написано фотографія люкс с і раковського київ міжигірська номер 7 приватна фотомайстерня якогось раковського влад із подемом Розглядав далі і книжку, і аркуші з папки, креслення архітектурних споруд на тонкому, напівпрозорому, на мов натертому воском папері. Деякі плани будівель хлопець опізнав одразу. Костел, який і нині височий на Великій Васильківській, фасад Національного музею на вулиці Грушевського, Впізнав хлопець і будинок актора, колишню караїмську кінасу на Ярославовому валу. Але нині вона стоїть без гарної бані у східному стилі і без вишуканої огорожі. А на кресленнях і малюнках видно ці чудові деталі. Лише креслення на останніх аркушах Влад не впізнав. Не розумів, на них зображено поверхи якогось будинку з кімнатами, балконами, вікнами, виходами, сходами, звичайними і гвинтовими. Один поверх, другий, третій. Що це за будинок? Мабуть, він теж створений городецьким. Тут Влад ахнув. Ну, звісно ж! то будинок із химерами, плани кожного його поверху. Тільки бракує малюнків переднього і заднього фасадів, тому Влад не відразу впізнав знамениту споруду. Проте було дещо дивне кресленнях будинку з химерами. На зображені кімнат, певно, найнижчого поверху, Пунктиром позначено майже прямий шлях, дорогу чи прохід до споруди у вигляді перевернутої букви «Г». Влад ще раз поглянув на споруду, до якої ввів хід підземний, намагався вгадати юнак, і збагнув, що колишній міський музей який нині називається національним і нагадує латинську букву «ель». І це не дивно, адже Городецький запланував його в такій формі. Вже набагато пізніше, як пригадав Влад, прочитаний з книжок про Київ і путівників містом, музей добудували так, що той став на плані, подібним до квадрату. Чому буква Л? Та це ж не латинська, а польська буква першого імені Городецького – Лєшик. Лєшик Дезидерії Владислав Городецький. Свою першу значну споруду у Києві архітектор спроектував у вигляді першої літери свого першого імені. Оце так жарт! Влад аж спітнів від такого маленького відкриття. Навіщо цей підземний хід? Якщо він є, звісно. Чому з'єднані саме музей і житловий будинок? Чи є той хід і досі? Влад міг би легше більш природно сприйняти сполучення, скажімо, костелу і кенаси – двох храмів.